Hölgatóink a tizedik Paranoja versenyen, Paranoja versenyen, Paranoja versenyen, Paranoja versenyen! Az önhafi győztesünk Kálmán, aki nem meri vállalni a nyilvánosság előtt a nevét, mert fél, hogy mindaz, amire rájött, végzetes lehet az ő számára, hogyha kiderül a kiléte. Hallgassuk tehát Kálmánt, és talán megtudjuk az igazságot. Halló, Nem lát minket senki? Tudod tudok beszélni? A neve Károly. Üdvözöljük Károly a műsorban. Elmondaná nekünk, hogy mi is az, amire ön rájött. Hát... Ez egy, ez egy nagyon összetett dolog. Még, még maga a tudok teljesen letisztázni mindazt, amire rájöttem. De az egész. Nem csak az ér, hanem az egész világegyetem sorsát fogja befolyásolni Vagy ha maguk is rájönnek és fogják adnak a jelentőségét Amire én rájöttem az elmúlt ötékben Amikor arra áldoztam az életemet, hogy megfigyeljem a kutatásaimat És összeegyeztessem a mindenhol összevágó precíz megfigyelések eredményeivel Azt a tudást, amire rájöttem Kíváncsian várjuk Jöjjön, jöjjön egy kicsit közelebb, még-még-még, bárhol ott lehetnek, és nem tudom, hogy mikor csapnak le rád. Jöjjön közelebb, még-még, na, na, ha ide. Szóval, lenne lesztem egy összeesküvést. Érti? Egy összeesküvést, ami veszélyeztetheti az egész civilizációt. És kik, kik vannak ebbe az összeesküvésben? Nem, nem, nem, vagy, nem vagyok benne biztos, hogy elmondhatom most még ilyen hirtelen. De, de megkockáztatom, csak az emberiség érdekében. Az kívők Az állatok. Az állatok? Hogyhogy? -hogy? Hát, hát, már, már, már, már nagyon a figyelünk. Ezeket a lényeket itt, és, és, és én úgy gondolom, hogy már gyerekkorban is éreztem azt, ezt, hogy, hogy nem, nem, nem tartozhatnak közénk, ezek ezek az élőlények. Én, én úgy gondolom, hogy valami távoli bolygóról jöttek ide még, még valamikor, és már már, már teljesen elhatalmasodott ez az egész mozgalom, mert, mert ide altt vannak a a különböző kormányzati helyeken rengeteg kapcsolatuk van fent vannak a legmagasabb fórumokon is, és a saját érdekeik szerint irányítják ezt a bolygót. És hogy jött rá erre az egészre? Na, nagyon, nagyon alapos munkába került. Van ma két trükköm. Elmondtam az egyiket, hogy hogy vereszthetük fel őket. Állateledelt kell enni élőműző mert már végleteszteltem. A kutyák vannak a legtöbb pozícióban és a legmalasabb helyeken, ezen kutyakaját keredni. Egy alkalommal öt órán keresztül figyeltem egy rottweilert. Utána megmutatta a saját lényét előttem, hátul, a fáskomra mögött. Azóta, azóta teljesen kikészültek az idegeim. Jogtatókon ének. De hát hogy, hogy tudják átszázni magukat ezek az állatok? Ez nem úgy néznek ki, mint egy ember. Megkornak a magának. Csak a még közelebb, ez, ez nagyon veszélyes titok. Figyeljen ide! Az állatok! Borotválkoznak! Magának sem szó szemed, ugye? Pedig számtalan alkalommal Utazott együtt állatokkal Vagy beszélgetett együtt állatokkal Vagy egyszerűen csak ott voltak Maga körül Állandóan ott vannak, és csak az Lehet észre, aki kotyakaját Evett, vagy bármilyen Bármilyen kaját érti? Egy alkalommal egy egész busz egerrel mentem be a városba. Tele volt a busz egerrel érti, és a sofőr felengedte őket, még csak észesen vette, hogy ezek egerek. Vagy ott van a másik? Egy alkalommal két napig figyhettem egy madarat. Tudják maguk, hogy a madarak hova mennek? A fogalmuk sincs. Pedig ők az összekötők a különböző bolygók között. Tudja, hogy egy padár pedig tud repülni? nézd már? Vagy csak azt vette észre, hogy megy, megy ott fent, az felhők között? De nem, nem, nem, nem. A padarak azok a világkörben is tudnak repülni. És ők viszik el az üzenetet, hogy az uralkodott bolygón mi a helyzet. És vannak magának egy rossz hírt. Már készen áll a hadseregük is. Az emberek befészkelték magukat az Egyesült Államok, és a világ nagy országain a kormányaiba, és már készítik az inváziót. Fel tudja ezt fogni? Le leszünk igázva, és az állatok fognak uralkodni felettünk Mindenhol! Már így üsztöbségben vannak figyelj, figyeljük ott van, igen, a sarokban látom, ott van egy bók mit te érti mitet hallott, vele küldöttél kell. ja ja ja ja ja ja ja Thank you.